malam ini ah macam agak sikit uh, saya nak set up balik untuk pastikan apa kita punya uh, gambar ini ada dua-dua sekali ada screen ada video uh, sebab saya kalau boleh nak supaya uh, apa semua yang ikuti kelas pengajian ini uh, mengikuti akan uh, teks arab bagi uh, kitab kita bincangkan uh, sebab kadang kata kita baca apa yang yang, yang apa terjemahan saja itu, agak kurang apa guna menarik kurang apa memberi faedah sikit ha, berbanding dengan kita melihat sekali eh, sendiri teks, teks Arab yang berkaitan dengan pengajian kita baik so kali terakhir kita bincangkan itu kita uh, dah masuk kepada uh, bahagian uh, tentang uh, sunnah dan bidah ah. iaitu apa tarhib fi sunnati wa tahzib min al bidati uh, daripada apa daripada pengarang buku kita uh, dia berikan berkenaan dengan Uh, sebutan waqad umirna bil iktifa bi ahli atharihim wa laa ni kita telah diperintahkan untuk mengikuti dengan kesesakan mereka uh, dan juga bermemberi hidayah dengan uh, dengan panduan mereka dan diperingatkan kita daripada perkara, -perkara yang dia adakan dan diberitahu kita bahu ia adalah kesesatan uh, kerana Nabi suha dalam hadis yang sahih alaikum bi sunnatihi nak kamu pegang sunnahku wasunatu khulafa ar-rashidin mahdin mim uh, dan juga sunnah para khalifah guru petunjuk yang mendapat hidayah sesudahku adu alaiha bin wajiz gigit layat kat atas dengan garham uh, dan jauhilah kamu akan perkara-perkara yang diada-adakan kerana segala yang diada-adakan telah ada bid'ah ah. dan setiap bid'ah ah adalah sesat. Okey so jadi kita kita sampai di situ dan syarah yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Sa'imin rahimahullah uh, Syekh Ibn Sa'imin rahimahullah uh, berkenaan dengan uh, tajuk tersebut uh, dia dikatakan apa mencotohi dengan mereka pada itu adalah wajib uh, kerana hadis Nabi itulah Okay, dan kemudian uh, beliau jelaskan uh, uh, sunnah dan bid'ah uh, serta hukum satu daripadanya maksudnya kita kita bincangkan dah Alhamdulillah dekat situ so hari ni kita akan masuk kepada uh, yang yang seterusnya itu uh, sambungan kepada teks uh, yang disebut oleh Syekh Abdul Al-Makdasi Rahimahullah ok yang ketujuh dia kata waqala Abdullah ibn Mas'udin anhu ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum dan berkata Abdullah ibnu Mas'udul Anhu uh, ikutilah dan yang kamu mengadakan uh, perkara-perkara yang baru. Ia ni Maksud dia adalah mengadakan perkara-perkara yang baru. Meneruskan ikutilah dan jangan kamu adakan perkara yang baru. Uh, Fokor kufi itu maka kamu telah pun cukup. Kamu telah pun cukup. Itu memadai Okay. Ini ini teks uh, yang, yang bukan syarah hein? ini teks. Kemudian uh, yang kelapan Wakailah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. وقال عمر بن العاص رضي الله عنه كلاما معناه 1 kata-kata yang pengertiannya كيف حيث وقف القوم كيف حيث وقف القوم berhentilah di mana berhentinya kaum tersebut fa innahum ala ilmin waqafu kerana mereka pada daripada dari kerana ilmu daripada kerana ilmu mereka berhenti মানে berhenti di mana mereka berhenti kerana daripada ilmulah mereka berhenti wa bi basarin nafidin kafu dan dengan pandangan yang tembus yang telus mereka uh, menahan diri berhenti eh berhenti wa ala kasyfiha kanu akwa dan mereka pada menyingkapnya menyingkap apa-apa yang uh, dilihat uh, apa tersembunyi ataupun uh, tidak nyata daripada nas dan sebagainya mereka lebih kuat mobil fadli law kana dan yang kelebihan kalau ada padanya mereka lebih Uh, lebih lebih ahra lebih layak lebih lebih lebih lebih, lebih, lebih sungguh-sungguh fa la dan jika kalian berkata hadasa ba'dahu ia terjadi sesudah mereka fa ma ahdasahu illa man khalafa hadiyhum maka tak mengada-adakannya kecuali sesiapa yang menyenggahi petunjuk mereka wa ragiban sunnatihim dan tak suka daripada terhadap sunnah mereka wa laqad wasafu minhu wa laqad wasafu minhu ma mereka telah menggambarkan daripadanya Itu daripada agama ni dengan apa yang mencukupi wa takallamu minhu bima mereka berkata-kata pada agak-agaknya dengan apa yang mencukupi memadai fama fawqahum muhassir fama maka tiada di atas mereka sebarang yang apa yang lebih apa tahu atau lebih lebih apa lebih lebih uh, mengetahui uh, muhassir eh wadi muhasir Sebab dia punya sekejap ke okay. muhasir muhasir uh, dia sebut kat sini muhasir ni uh, menakung ataupun alas uh, pasal macam kan lembah di mana eh uh, di di diperdi di dimusnahkan di, di uh, Abrahah dan kaum dia uh, dan tenteranya dipanggil wadi muhasir. Ya wadi muhasir. Ini sekadar kalimah yang jalan kita pakai ya. eh uh, muhasirin Muhasir. Okay. Oh, dia kata ni Fama fauqahum Dia kata-kata Muhammad al dalam Sunnah Abu Dawud Fama fauqahum Min mahsarin Actually kalau ikut pada Pada teks Abu Dawud uh, Dalam Ashar uh, 4612 Dia bukan Muhasir. Uh, dia tulis Mahsarin. Mahsar. Maka tiada di atas mereka. Dia kata uh, sebarang penyingkap. Mengatasi mereka dalam apa daripada segi penyingkap ni. Mahsar eh. Tuh, kalau boleh-boleh buat, -buat uh, footnote di uh, situ. Uh, kalimah tu yang yang datang dalam uh, Sunan Abi Dawud. Mahsar. Bukannya uh, Muhassir. Itu saya saya confirm. Pasal Mahsar ni adalah Kashf maka tiada di mengatasi mereka sebarang penyingkap. Maka tak ada siapa yang boleh over mengatasi mereka dari segi menyingkapkan pengertian atau maksud. Ha maksud dia eh? Tak ada yang mengatasi mereka. Wama duna hum uh, wa, wa, wa, wa, dan apa? Uh, dan uh, dan apa di bawah mereka ni? Uh, tak tiada yang di bawah mereka sebarang uh, yang yang kecuai. Okey. Lakal qassara'an hum fajahafu. Maksudnya so, telah cuai daripada mereka uh, satu kaum maka faja faja hafu fajahu maka mereka menjadi keras okey menjadi kering tidak ada tidak ada pengertian termasuk mereka bawa watajawazuhum akharun faqalu lalu melampaui mereka mana eh, eh, kurang dari mereka apa berundur ataupun apa cuai daripada melihat mereka uh, satu kaum maka mereka pun uh, hilang pengertian dan melampaui mereka melepasi mereka satu kaum yang lain lalu mereka melampau wa innahum fi ma bainadhalika laala hudan mustaqim dan sungguh mereka pada apa di antara itu benar-benar ada petunjuk yang lurus ini kalau ikut pada situ yang memang disebut kat sini dalam musnad abi daud ibnu kudamah sebut dalam kitab burhan uh, ibnu jauzi ada uh, kata dia sebut Ah, kat sini dia ni apa dia kata muhasir ni milhasri bahawa ta'ab jafau jafak wa ta'ab wa ta'ab wa walau melampaui batasan so dia kata kat sini maksudnya kali ikut pada yang yang ya, terjemahan yang kat sini bukan tengok pada Abu Dawud tadi eh? dia kata uh, dia kata fama fa'uqahum uh, muhasirin mana apa maka tiada hmm. mengatasi mereka dari segi masalah keletihan tak siapa boleh buat usaha lebih dahsyat daripada mereka ok kemudian uamah dunahum muhasirin dan ti -ti -ti tidak tiada tiada ada yang kurang dari mereka ni yang uh, apa tersingkat-tersingkat daripada apa yang sepatutnya okey dan sungguh telah uh, singkat dari mereka mana tak sampai kepada mereka satu kaum lalu mereka menjadi jauh dan melampaui melampau se suku kumpulan daripada mereka lalu mereka di mana mereka melampau okey dan, dan sungguhnya mereka itu uh, salaf itu para sahabat uh, Nabi SAW. pada apa pada apa yang di antara itu mereka di atas penunjuk yang lurus okey Kesembilan, waqal Imam Abu Omar al-Awza'i radlallahu anhu dan berkata Imam Abu Umar Abu Amr Abu Amr al-Awza'i al radlallahu anhu dia kata, alaikubiasari man salafah uh, wajiblah hendaklah engkau mendapatkan kesan-kesan daripada sesiapa yang telah lalu itu salaf. Wa'in rafa dokan nasu sekalipun menolak engkau orang ramai. Waia ke arah waarohil rijal dan jauhi engkau akan pendapat-pendapat orang orang tertentu wa in zahrafuhu lakabil qawl sekalipun mereka menghias untuk engkau uh, dengan kata-kata puji engkau kerana kau mengikutinya akan apa uh, nak kehendak mereka uh, so, jadi uh, jauhilah okay. sekarang ni apa saya menjelaskan jelaskan iaitu al-athar al-wari la tuhfil taghrib bisunnati wa wat tahdhib min bid'ati asar, asar yang datang uh, dalam menggalakkan uh, atau menggesa uh, dengan sunnah dan memperingatkan daripada bid'ah ah. Pertama, min aku sahabati Dia kata para sahabat Qalim Mas'udin R'la'anhu As-Sahabi jalil Berkata Mas'ud R'la'anhu Sahabat yang uh, mulia, yang agung Al-Mutawfa yang mati Sanata isnin wa salatin 32 32, hijrah An-Bid'in An-Bid'in wa sitin Dalam umur dia lebih daripada 60 lebih Umur dia Dia kata, itabi'u ikutilah Ay iltazimu asaran Nabi SAW Lazzimilah kamu akan asar-asar Nabi SAW min ghairi ziyadatin wala naqsin dengan tanpa perlebihan dia itu pengurangan wala tabatadi'u yang kalian menggunakan bida'ah aila tuhlithu bida'atan fiddin yang kamu adakan bid'ah adalah agama ini sering banyak orang tak faham bila disebut bid'ah ni pada urusan agama ada urusan dunia memang Nabi kata antum a'lamu bi'umu duniakum fakut kufi itu kamu telah dicukupkan aikafakum asabiquna muhimmatuddin mencukupkan kamu orang-orang terdahulu akan kepentingan-kepentingan perkara penting agama haitsu akmalallahu taala din adina linabiyhi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah taala telah menyempurnakan Allah taala telah menyempurnakan agama untuk nabinya sallallahu alaihi dan diturunkan firman-Nya dalam surat al-iqa ketiga al-yawma akmaltulakum dinakum pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu itu so, tak ada perlukan lagi kepada tambahan. Fal la yahtaju dil maka agama tak perlukan kepada penyempurnaan. Kemudian yang kedua min aku tabiin di antara kata-kata tabiin adalah qaula Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ah uh, berkata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz al-maulud um, yang lahir sanata 360 yang lahir pada tahun 63. Al-mutawaffah um, sanata 101, yang mati pada tahun Wahid 101 kaulan ya dadamaru mayati kata-kata yang mengandungi apa yang berikut pertama daripada kata Ibn Abd Aziz tadi ada beberapa point yang saya belum sempat keluarkan dia kata pertama wujubul wukuf haith waqafal qaum uh, wajib berhenti uh, pada mana berhentinya kaum tersebut yakni bihimun nabi wa ashabihi yang dia maksudkan dengannya dengan mereka adalah nabi SAW dan para sahabat baginda fi makanu alayhi min ad pada apa mereka dahulu berada padanya daripada agama Akidatan, ha, isi kepercayaan, wa amalan juga amal berhenti pada batasan mereka buat apa mereka percaya stop situ, apa mereka beramal stop situ, jangan lebih daripada itu. Lihatlah wakafu adalah ilmin, wabasyaratin kerana mereka berhenti pada dari dari kerana pengetahuan dan juga keterangan hati. Walau karena fikih mahadasa, walau karena fikih mahadasa bang dahum khairun lakanu bihi akhro. Kalau pada apa yang terjadi surah mereka tu lebih baik Nescaya mereka lebih utama untuk mengada-adakan perkara tersebut. ni yang mungkin ni kata-kata apa kata-kata Laukana khairal kalau lah ia satu kebaikan Nescaya mereka itu para sahabat akan mendahului kita kepadanya macam apa macam Nabi SAW kan direkodkan Nabi senyum hari senyum ketawa uh, sedih menangis sebagainya kan apa-apa hari Nabi puasa hari Nabi buka tapi tak diriwadkan daripada Nabi SAW tentang meraihkan hari lahir baginda yang Nabi SAW bersyukur pada tiap hari Isnin bukan setahun sekali bukan setahun sekali setiap hari Isnin Nabi akan berpuasa Nabi kata itu hari aku kuliahkan padanya. tak ada kaitan pun dengan tarikh setahun sekali ha, tak, ada, tak ada yearly yang, yang dia buat oleh amalan-amalan orang zaman sekarang yang sebenarnya sambutan sab itu sebenarnya masa kita pernah uh, berkali terangkan dia adalah uh, sambutan kematian Nabi SAW bukan samb sambutan kelahiran Nabi Kebetulan mereka memang sambut kali kali ikutkan kumpulan-kumpulan Sufi suka sambut haul, haul, hari haul, hari sambutan kematian guru-guru mereka sudah so, nak buat benih sampai Nabi saw. tapi kerana bimbang akan dituduh aa, dengan macam tuduhan, maka mereka awal lagi ilakkan sambil mengata itu adalah hari Nabi lahir yang doang sibuk nak rayakan walaupun tidak ada sebarang petunjuk daripada Nabi saw untuk kelay setahun sekali. Adapun tiap-tiap minggu tu yang Nabi buat, bukan menunjukkan kepada keraiyan. Bahkan bila ada puasa, ia bukan keraiyan. Bila puasa, bukan raya. Raya, hari makan, minum. Bila puasa, dia bukan hari keraiyan. Eh? Bila puasa, bukan hari keraiyan. Baik. Ba' uh, dia kata, inna, uh, ini antara isi kandungan kata-kata Umar bin Aziz, innaman a'man ma'uhditha ba'dahum, apa yang diadakan sesudah mereka, uh, falaisa fihi illa mukhalafatu hadihim maka tiada padanya kecuali penyanggahan terhadap petunjuk mereka petunjuk nabi dan para sahabat wa wazhudu fi sunnatihim dan uh, menjauhi atau mengelak daripada sunnah mereka wa illa faqad wasafu wasifu min ad-din ma yashfi wasafu min ad-din ma yashfi wa takallam jika tidak maka mereka itu nabi dan para sahabat telah menyifatkan menggambarkan pada agama apa yang mencukupi, mencukupi dan mereka berkata-kata padanya pada agama apa yang memadai jim tiga inna minan nasi man qasara fi tibaihim fakanajafia sebenarnya ada kan manusia ni yang cuai atau singkat dalam ikutan mengikuti mereka mengikuti nabi dan para sahabat maka dia menjadi seorang yang jauh minan nasi man tajawazhum dan ada mereka ni yang menjauh, melampaui mengatasi nabi dan para sahabat fakan galian maka dia menjadi Orang yang melampau. Oke, okay. yang dari jauh yang ini melampau, boleh berlebihan. Wasiratul mustaqim ma bainal ghuluw dan jalan lurus itu adalah apa yang di antara melampau dan juga apa yang di antara cuai. Melampau tak boleh, cuai boleh. Sebab tu kita kata disebut kita ni a uh, kuntum a uh, waqaidaka j'anakum ummatan wasata. Maksudnya kami kamu umat wasat. Mana tak cuai, tak melampau. Itu maksud sebenar. Yang kena kepada kita. Itu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cuai daripada perintah, tidak. Melampau daripada diarahkan, tidak. Okay. Ketiga, okey, kata-kata tabi'in, uh, itu al-awza'i. Bin aku al-tabi'in. Di antara kata-kata para -kata, tabi'in, uh, qawal al-awza'i, Abdurrahman bin Amr al-Mutawfah, sanata sab'ah khamsin wa mi'ah. Uh, itu uh, dikatakan oleh al-awza'i, Abdurrahman bin Amr yang mati pada tahun 157. Dia kata alaika bi'atharin uh, man salafa Andaklah kau berpegang Dapatkan dengan asar orang telah lalu Ay ilzam tariqatah sahabati wa tabi'in uh, Lazimkanlah diri kau Diri kamu uh, Dengan jalan para sahabat yang kepada tabi'in Wa uh, lahu, uh, tabi'in -tabi lahum bi'ihsan Dan gula uh, mengikuti para sahabat dengan baik Li'an naha mabniyatun al kitab wa di terbina di atas kitab dan sunnah Wa in rafadakan nas raf, Rafadakan nasu Sekalipun manusia menolak engkau ay eh, abaduka wajtanabuka mereka jauhkan engkau usir engkau dan juga mereka jauhi engkau tak apa Waiyaka wa iyaka rijal menjauhi engkau akan pendapat orang-orang tertentu yahzar ra'al rijali jauhi engkau akan pendapat orang, -orang tertentu wa hiya maqila bin jari itu apa yang dikatakan-katakan dengan semata-mata pendapat ini kadang-kadang berlaku banyak kerana ada orang kata ulama ni kata ada ulama ni kata dilupa sebenarnya ulama tadi tidak Menjadi ilzam kepada siapa mengikutinya Yang lazim adalah Nabi Apa apa yang Nabi SAW ajarkan Dan para sahabat tunjuk kepada kita Bukannya kata-kata orang-orang tadi Mereka bukannya orang yang boleh diangkat Sampai setarah dengan para sahabat Nabi SAW okay? Jadi, yang, yang dia kata dengan mata-mata pendapat Dia kata istinadin Ila kitabillahi wa sunnati dengan Tanpa sandaran kepada kitab Allah Dan sunnah Rasul Rasulullah SAW Dan maksudnya kata sandaran tadi Kena bentuk yang betul bukan bacaan dalil dengan cara yang salah walaupun orang tersebut hebat mana sekalipun kita ada kata macam ha ah, ini ulama Mesir tahu itu bukan cara dia. Kita nanti kita adalah kumpulan yang asal ada dalil. Asal ada hadis. Sahih ke tak sahih ke, salah faham ke betul faham ke tak kisah. Yang penting ada dalil. Wa inzakhrafuhu sekalipun mereka hias ia. A jamalu lafzah. sekalipun mereka menghias lafaz tersebut. Wa hassanu mereka elokkan ia. Fa inal batila la bi zahrafatihi wa tahsinihi kerana kebatilan yang batil tidak akan menjadi kebenaran sekalipun dengan dihias ia dan dielokkan ia pengelokan dan juga penghiasannya tak akan mengubah kedudukannya sebagai sesuatu yang batil batil tetap batil, tidak akan bertukar kepada tidak batil okay. ke sepuluh itu daripada, daripada masih lagi berkenaan dengan tajuk penggalakan mengikuti sunnah menjual bid'ah ah. waqala Muhammad bin Abdul Rahman al-Adrami berkata Muhammad bin Abdul Rahman Al-Adrami lirajulin pada seorang lelaki takallama bi bid'atin wa da'a an-nasa ilaiha berkata-kata dengan satu bid'ah ah dan menyeru orang ramai kepadanya hal 'allamaha Rasulullah s.a.w alaihi wa Umar wa Umaru wa Uthman wa Ali adakah telah mengajarkannya Rasulullah s.a.w alaihi Umar Uthman dan Ali aum la yumahu aw lam ya'lamuhu ya atau mereka tak mengetahui ya'lamuhu atau mereka Al-Ali al Maha Al-Ali -ma, al -ma, al -ma, al Maha Adakah yang diajarkan ni Diketahui ia Oleh Rasulullah SAW Abu Bakar Umar Umaru wa Uthmanu wa Ali Wa Aliun al -lam ya -ha. Atau atau mereka tak mengetahuinya Kuala Lam Ya'lamu Ha uh, Dia kata mereka tak mengetahuinya Kuala Fasyai'un Lam Ya'lam Ha al Lam -la, Ya'lamu Ha Ula'i Alim tahu Anta Maka adakah sesuatu yang tak diketahui Ia oleh mereka ini itu nabi Rasulullah tak tahu Abu Bakar tak tahu Umar tak tahu Uthman tak tahu Ali tak tahu adakah tahu mengetahuinya engkau engkau tahu pula qala ar-rajulu maka lelaki itu kata fainni aku lu kalau macam tu aku kata qad alimu alimu ha mereka telah mengetahuinya qala afawasiahum allai takallamu bihi wala yad'u nasa ilaihi wala yad'u nasa ilaihi am lam yasiahum Adakah afawasi ahum, adakah luas untuk mereka untuk untuk tidak berkata-kata dengannya Dan mereka tak menyeru orang, sedangkan mereka tak menyeru orang ramai kepadanya Ataupun mereka tak luas untuk tinggalkan Maksudnya, diorang tak bercakap tentang perkara ni Diorang diamkan Adakah luas untuk mereka untuk tak berkata-kata dengannya Dan tidak mengajak manusia kepadanya Ataupun tak luas untuk mereka Kau lah, kau lah kata lelaki yang mengajak bida'ah tu bal balah wasi'ahum bahkan meluasi mereka untuk tak bercakap-cakap qala ha. fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafauhu wa khulafauhu aw huwa wasi'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta maka sesuatu yang luas untuk Rasulullah sallallahu dan para khalifahnya itu tidak untuk tidak sentuh tidak luas untuk engkau untuk disentuh fa qata'a rajulu maka laki itu tersenyap ini sebenarnya antara yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal kepada uh, Ibnu Abi Duat ketika mana apa dia dia apa dia dia, dia dia apa disuruh apa dia suruh berhenti daripada berkata-kata kepada makhluk ha. adakah nabi tahu sahabat tahu dia tanya dia soalan yang begitu sama lelaki itu sebut terdiam faqalan khalifatu makana hadiran melalui apa dia kata dan khalifah ketika itu hadir la wasa Allahu ala man layasi'ahu ma la wa ma wa wasi'ahum wa wa wa wa wa wa tidak luaskan Allah Taala kepada siapa-siapa yang tak luas untuk dia apa yang luas untuk mereka mana apa yang luas untuk mereka tidak berkata-kata untuk diamkan kalau orang tak boleh juga luas untuk dia benar sama maka semua tak luaskan sesiapa yang tak boleh luas pada dia apa yang luas untuk mereka okey ke-11 ha kadah ha wa ha kadah mallam yasihuhu ma Rasulullah sallallahu wa ashabuhu wa tabiina lahum biihsan mungkinlah Sesiapa yang tak luas untuk dia Apa yang luas untuk Rasulullah SAW Wa ashabahu dan sahabat baginda watabiin tabi'ina lahum bi'assan Dan orang mengikuti para sahabat dengan baik Wa la'immatin ba'adihim fil almi Bepada imam sesulah daripada mereka Daripada para tabi'in golongan yang teguh pada ilmu Min tilawatil ayatis sifat Yang berupa pembacaan ayat sifat Wa kira'ati akhbar Dan pembacaan khabar-khabar Tentang sifat-sifat Allah Ta'ala wa imraruha wa imrariha kama jaat dan menjalankan mereka bacakan macam ini datang tak boleh diam mereka untuk apa mana kalau ketika ikutkan mereka baca dan tak bincangkan tak baca dan tak bincangkan tak memperdalam kebincangan fala wasallahu alaihi smoga Allah tak luaskan ke atasnya okey dia kata munazaratun jarat indal khalifat indal khalifati bainal adrami wa sahibat tabin satu perdebatan yang berlaku di antara di sisi khalifah Uh, di, di, di, di sisi khalifah di antara al-Adrami dengan uh, pe, seorang pelaku bidah. Ah uh, dia kata lam at-Taliq kata Ibnu Ismailin lam Aku tak dapat uh, nak check pastikan uh, uh, pengenalan al-Adrami. Dek kisah ni uh, dikeluarkan oleh Khatib. Khatib al-Baghdadi yang dari Baghdad. Daripada jalan periwayatan dia Ibnu Jauzi dalam Menakib Imam Muhammad daripada jalan beliau juga uh, Ibnu Kudamah dan, dan kita Tawabin dikeluarkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Siyar An-Nubala, Al-Ju Al-Ajuri dalam kitab Syariah dan datangkan oleh Ibnu Kathir dan Bidawini Hayyah. Jadi kata dia diriwayatkan kisah ni daripada dua jalan, salah satunya panjang dan, dan apa dan satu lagi ringkas. Panjang dan satu lagi ringkas. Kata Hafiz Az-Zahabi sesudah sebut kisah tersebut, kisah ini sangat uh, cantik, sangat, sangat indah Dia kata wa in ka na fi tariqi ha may yajhalu am ay yajhal syah, ha syahidun. Sekalipun dalam dalam uh, periwayatan ini, periwayatan ini uh, ada orang-orang yang uh, tidak dikenali uh, namun dia ada ada saksi. Ha, ke ke ke kemudian dia sebut kisah tu yang panjanglah. Dan zahir daripada kata-kata kata kata Syekh Ibn Sa'imin rahimahullah uh, hafizahhu uh, rahimahullah, apa kisah ni uh, di antara uh, Muhammad Al-Buhamat Al-Adrami. Al uh, dia apa apa yang dianggap uh, dia, dia memahami uh, yang keempat oleh Al-Adrami. Ia ya, satu ni dia, dia kata uh, Mudazzarah uh, Ataupun perdebatan dia Khalifah yang hadir uh, perben, per, per, Perdebatan tersebut Bida'ah yang berjalan uh, oleh Yang dijalankan oleh orang yang mendebatnya yang debat dengan sebabnya Di sepanjang pengenalan tentang uh, uh, Syaksiah ataupun ciri uh, orang yang berdebat tadi Okey Dan dia ada, ada nyata pada mereka uh, padinya banyak lagi lah Jadi okay. beberapa kisah tu eh? Kisah yang pergi Adrami tu Uh, ialah pasal dalam uh, ikut kekisah ni Al-Adrami ni yang uh, mampu untuk kita pastikan uh, nama ni Musahaf bin Al-Adrami nama dia Abu Abdul Rahman uh, Abu, uh, Abu Abdul Rahman uh, Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Adrami Ad nama, nama dia Al-Adrami Ad eh? dengan Al-Adrami uh, didekatkan daripada wakil dan juga Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi dan selainnya ada daripada dia daripada Abu, dan juga daripada dia dan Abu Daud, An nasai juga riwayatkan dan ditauhidkan dia. Okay, ini jadi kata dia, dia adalah tuan punya kisah yang disebut macam datang dalam semua sumber, sumber yang datang dibawa kisah tersebut. Okey, maksudnya yang nyata bukan pada salah seorang ahli ilmu saja ramailah riwayatkan daripada Khatib Baghdadi dan Ibnu Jauzi dalam manaqib dan bahawa uh, Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Abdul Rahman Al-Syirazi Cerita kepada dia kisah perdebatan ini uh, dan, syih uh, dan syih itu adalah Abu Abdul Rahman Abdullah bin Muhammad Ishaq Al-Adrami Al-Adrami Al Okey, dia kata dan, dan berkata Khotib Baghdadi dalam tarikh dia uh, Dan dia kata Harun Harun uh, Al-Wafiq Billah uh, Dia dia uh, uh, Ashkasa syaikan Min ahli lil Lilmihnati wanak Ibn Abduat. Ada kata dia berdebat dengan Ibn Abduat di hadapan di hadapan Wasif. dan juga apa dan dan apa dan uh, telah apa telah uh, menang ke atas dia uh, syekh tersebut dengan hujahnya lalu dilepaskan dia oleh Wasif. Uh, dan kembalikan dia kepada tempat asal dia. Dengan makan lelaki tersebut adalah Abu, uh, Abu Abdul Rahman Al-Adrami. Dia kata ah uh, kisah ni dia kata dan disebut oleh Hafiz Allah al Ibnu Hajar sekalian ni dalam kitab Tahzib seterusnya so, disebut kata-kata al-Qutb -kata, uh, Bagdadi uh, dia kata kisah ni masyhur diceritakan oleh al-Mas'udi dan selainnya diakui oleh Sayari dalam Risalah al-Qab dengan sanad dia bahawa syekh yang ini di debat-debat tu adalah adalah apa al-Adrami al al Zaleh dengan Zal eh? okay, cuma yang kedua dia kata ada apa yang, yang di debat itu adalah Ahmad bin Abi Duat nama orang yang didebatkan tu Ahmad bin Abi Duat uh, itu qadi Abu Abu Abdillah Ahmad bin Faraj bin Huzair Al-Iyadi Al-Basri Al-Baghdadi Al-Jahmi adu adu Ahmad bin Hanbal musuh Imam Ahmad bin Hanbal ini penyiru kepada al-Quran uh, makhluk dan dia apa dia dahulu mempunyai kedudukan dan kemasyuran si khalifah Ma'mun Mu'tasim dan wafiq. Wathiq yeah. ya dia dia ni lah yang apa dia dia lah yang apa tekan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan dikata uh, suruh supaya um, apa khalifah bunuh Imam bin Hanbal okey itu memang itulah dan nah, khalifah yang dikatakan debat tu adalah Wathiq uh, Wathiq uh, uh, apa itu bin Abin uh, Harut uh, Wathiq Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid uh, cucu Harun Ar-Rashid kurang dia dia silik tapi dia akhirnya bertaubat So, jadi nak ceritakan aku dia punya apa-apa yang orang tu yang ke, yang terakhir bidah ah apa yang berlaku lah. Okey, so jadi empat benda bila Syah bin Sulaiman sebut uh, siapa lelaki tu kan Al-Adrami tu dia kata aku tak temui terjemah atau pengenalan Al-Adrami ni. Wa man ma'ahu dan siapa bersama dengan dia. Wala a'lamu na' al-bid'atil mazkurati uh, aku tak tahu bentuk bidah ah yang disebut dalam kisah tersebut. Wal muhim yang pentingnya anak lifa marahila hadhil munadharati. Kita tengok tengok perhatikan kepada tahap-tahap uh, perdebatan ini linatasi ba minha tariqan supaya kita dapat daripadanya satu jalan likayfil munadharati uh, bainal bain khusum supaya uh, untuk uh, mengetahui mengetah mengetah untuk kita memperolehi daripadanya cara bagi uh, cara jalan bagi cara untuk cara perdebatan bainal khusum di antara orang yang uh, berba ber berbahaslah berbalah bainal khusum wa qad ba'na andrami dia telah membina al-adrami rahimahullah munazuratahu hadihi alama rahila Dia telah bina debat dia tadi kepada orang tersebut dengan berperingkat liu'abira'anku limarhatin ilalati taliha hatta yufhima khusmahu. Supaya dia, dia, dia supaya dia gambarkan daripada setiap peringkat ke peringkat berikutnya. Dan selepasnya sehingga dia mendiamkan musuhnya. Lawan dia. Okay, peringkat pertama, al-marhatul ula' nang apa benda ditanya soalan mula-mula sekali kan al ilmu al ilmu itu ilmu faqad sa'alah al adrami al adrami tanya al adrami ya eh, nama dia sepatutnya hal alima hadhihi al bid'ah an nabiyyu S.A.W. alaihi wasallam wa khulafa'uhu ada telah mengetahui bid'ah ah ini nabi S.A.W. dan para khalifahnya qala al bid'i al bid'ah ah tu kata lam ya'lamuha mereka tak mengetahuinya Wa hadha dan penafian ini ya tadhammanu intiqasun nabiyyi yang mengandungi perendahan atau hinaan terhadap Nabi SAW wa khulafaihi dan para khalifah baginda. Hari itu kanu jahili nabi mahwa di mana mereka dahulu tak tahu jahil bima huwa man aham min ahammi umuri din min ahammi umuri dengan apa yang ia merupakan di antara sepenting-penting urusan agama. Dia pun tak tahu wa madzalika fawjahatun 'ala albid'ah uh, nah macam dia bagi hujah kat albid'ah tadi idza kanu la ya'lamunahu ya dia mereka tak tahu ya uh, uh, dia kata la ya'lamunahu ya wa lidzalika taqala bihi aladrami aladrami ila ila uh, marhalah itu berpindah pula aladrami kepada tahap kedua ya, tahap kedua dia, dan dalam debat dia dia kata almarhalah thaniyati tu tahap kedua idza kanu ya la ya'lamunaha ya fa kaifa ta'lamuha anta kalau mereka tak mengetahuinya macam kenapa kau boleh mengetahuinya mengetahuinya engkau engkau tahu pula hal yumkinu ay yahjub Allah ay yahjub Allahu an rasulihisallam wa khulafaihi ar-rashidin adakah mungkin bahawa Allah taala menghijab daripada rasulnya s.a.w. dan para khalifahnya yang mempunyai tunjuk ilm masyaiin pengetahuan sesuatu minasyariah tiada presyariat wa aftahu laka tapi, dibuka buka ia untuk kau. فَتَرَجَ الْبِدَعِيُ Maka, telah uh, patah balik ahli bida'an berkenaan. وَقَالَ أَكُولُ قَدْ عَلِمُهَا Jadi, dia kata, okey, okey, okey, aku tukar. Uh, mereka tahu ia. فَنْتَقَالَ بِهِي إِلَى Maka, berpindahlah Al-Adhrami kepada Al-Marsusariah tu, peringkat ketiga, tak beritahu dia. إِذَكَانُ قَدْ عَلِمُهَا Kalau mereka dulu, Nabi para khulafak telah tahu ia. فَهَ <tid> ai amkanahum allai takallamu bidhalika maka adakah luas untuk mereka itu itu berkeberan untuk mereka untuk tidak berkata-kata uh, mengenainya, nya wala yad'u anasa mereka, mereka tak mengajak manusia kepadanya am lam yasi'ahum ataupun tidak luas untuk mereka am lam yasi'ahum fa ajab al bidai ay bilah jawab apabila mereka jawab bahawa anhum wasi'ahum al sukutu bahawa luas untuk mereka diam okey wa kalam dan tidak berkata-kata. Okey, wa faqala lahu wa kalam wa kalam kalami wasi'ahumus sukut. Mulasi mereka senyap dan tidak berkata-kata. Faqalul adrami adrami berkata, fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi maka sesuatu yang meluasi Rasulullah sallallahu dan para khalifah baginda, la yasimu anta tak diam tak tak luas untuk kau tak luas ia untuk engkau ya fakata faqata ar-rajulu maka terdiamlah terhentilah lelaki tersebut wamtana anil jawabi dan dia terhenti terhalang daripada menjawab li'anal baba insadda amamahu karen pintu telah tertutup di hadapannya ya yeah, pasal benda macam contoh macam orang yang kata tentang Allah taala tak bertempat nabi pernah cakap nabi tahu tak benda tadi soalan kan ani kata ah dikatakan nabi apa nak nak kalau dikatakan nabi tahu nabi dia, memang dia kata nabi tak tahulah mula nabi tak pernah cakap pada saat apa khalifah tak pernah kata So soalan kalau dia kata jadi macam mana boleh dia orang tahu orang kata dia tak nak, nabi tahu nabi soalan ni nabi pernah ajak ke pernah nabi sebut pernah nabi kata pernah nabi ajak orang untuk ikut tak ada jadi yeah. jadi benda ni dia dia dia diam diam kan di hadapan apa dia sepatutnya bila ahli bid'ah tadi itu cara kita Tanya soalan kepada mereka. Dan benda tu, adakah Nabi tahu? Para sahabat khalifah tahu? Kalau kata tak tahu, dan macam mana boleh tak engkau tahu? Kalau dia kata tak uh, tahu, soalan pula kedua, adakah uh, tidak keluar untuk Nabi? Diam. Tak cerita pun benda ni dan tak ajak orang ramai kepadanya. Itu dengan bila dia kata, ya, dan kenapa engkau tak luas untuk engkau? Apa luas untuk Nabi? alaihi wasallam Dan para khalafak, khalafak, r.a. Okay. Fasawab al-khalifah tu rakyat al-adhrami, maka telah uh, melihat benar uh, khalifah uh, pendapat adrami adrami dan juga wada'al bidiq ala man lam yasihhu ma wasa wa wasi an nabiyya wa khulafahu dia berdoa untuk kesempitan kepada siapa yang tidak luas untuknya luas kepadanya apa yang luas bagi nabi dan para khalifahnya untuk dia uh, nabi SAW dan para khalifahnya wahaka kullu sahibul Dan demikianlah Setiap pemilik kebatilan Min bid'atin Daripada Bida'ah Atau selainnya Atau selainnya Fala buddha'al Ayakuna ma'aluhu Inki ta'am jawab, Maka tak Tak boleh tidak Tiada jangan lari Bahawa pengakhirannya Dia terhenti daripada menjawab Itulah ini, kebiasaan yang kebiasaan akan berlaku Tidak ada Mereka boleh menjawab seterusnya satu mereka kembali kepada apa Kepada apa Berakhir dengan Mereka Pergi kepada Uh, kepada Kepada gunakan kekerasan, gunakan kuasa dan sebagainya untuk menyikat apa-apa uh, kebenaran yang disampaikan. Ya. Okay. Okay. Baik. Okay. Selanjutnya di ayat sifat, sebutan tentang sebahagian ayat-ayat sifat. Okay. Nomor dua belas. Jadi, kami majah min ayat min ayat sifat. Kaululillahi azza wa jalla. azza wa maka di antara apa yang telah datang daripada ayat sifat adalah firman Allah anzau jalla wa yabqa wajhu rabbika wa kekal wajh tuhanmu ayat 27 okey syamsami pun syarahkan eh dia kata asifatil As lati dhakaral muallifu min sifatillah sifat-sifat yang disebut ia oleh pengarang buku itu al-maqdasi dia antara daripada sifat-sifat Allah dhakaral muallifu rahimahullah min sifatillah sifatil atiyati -ah jadi antara sifat-sifat ah -sifat, uh, telah menyebut uh, pengarang telah mati beliau daripada sifat-sifat Allah ada sifat yang berikut kami sertakan dalam mu'alihah hasbat tartibil mu'allif dan kita akan bincangkan mengikut tertib tulisan pengarang buku ini uh, dia mulakan dengan asifatul uh, ula sifat yang pertama alwaju wajh al alwaju sabitun okay. al lillahi ta'ala bidalil kitab wa ijma' as-salafi wajh adalah sabit adalah tetap bagi Allah taala dengan bukti dalil kitab sunnah dan ijma' salaf. Okay. qaul Allah Taala fir Ta dan surah uh, Ar-Rahman. Eh, Ar-Rahman ayat 27. Qala Allah Taala innallaha Taala wa yabqa wajhu rabbika dul ikram. Kuluman man 'alaiha fan semua di atas uh, di atasnya akan binasa sedangkan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Okay. Qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi sallallahu alaihi Sa'd bin Abi Waqqas kepada Sa'ad bin Abi Waqas telah berkata innaka lan tunfiq nafaqatan biha wajha Allah illa ujinata alaiha sungai engkau tidak uh, membelanjakan satu belanja satu infakkan satu nafkah belanjakan satu belanja yang kau harap dengannya wajah Allah melainkan engkau akan diberi ganjaran di atasnya mutafaqun alaih hadith bukhari muslim eh okey ijma' as-salaf telah ijma' as salaf ala isbatil wajhi lillah ta'ala katas menetapkan adanya wajah bagi Allah ta'ala fa wajib isbatuhu lahu. maka wajib untuk kita isbatkan dia bagi Allah biduna tahrifin tanpa kita menyelewengkan maksud tersebut wala ta'tilihnya juga tanpa kita mengabaikan maksud wajah tu apa kita tahu wala takyif namun tidak ada, dengan tidak ada bagaimana ha, sebut wajah tapi jangan bagaimanakkan sebab tak ada contoh wala tanfih juga jangan contohkan wajhun ia adalah wajah yang hakiki tapi layak dengan yang layak dengan Allah Ta'ala tak ada kita ubah wajah tu kepada kuasa ke kepada kemuliaan ke kepada kebesaran ke tak wajah is wajah wajah is wajah ok waqar fasarahu ahli, ahli taktil dan telah tersilkan akan wajah tu oleh ahli ah, pengabayan sifat-sifat Allah dia, dia tak nak sebut pasal dia kata kalau sebut ni kita menjisimkan Allah Ta'ala Sebenarnya, tajuk asal tadi kerana mereka menggunakan ilmu kalam dalam memahami ayat-ayat sifat. Lalu, mereka nafikan apa yang mereka rasakan tak logik. Ataupun dalam kedudukan ada bertempat atau ada baharu, maka mereka nafikan terus. So, jadi, bila mana tak kena dengan orang mereka tafsirkan atau, atau mereka ta'wilkan. Ditafsirkan ia oleh ahli taktil, bis sawab. Dan kekalak, wajihi Rabbika, pahala wajah Tuhanmu. Bukan? dia ya, dia kata big alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabiati dan kita jawab balik kepada mereka dengan apa telah daripada kaedah yang keempat. Dalam mukadimah itu kan, Sheikh uh, bin sebut kaedah yang keempat. Dia disebutkan tentang kaedah kita belum bermuamalah dengan uh, asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ndak, ya, saya tak buka saya buka yang dekat tangan lagi. Okey, dia ada dia ada empat kaedah. Ke okay, kaedah tu ada kaedah, kaedah dia ada yang keempat, semua nama dia nama-nama Allah, a uh, maka ia menuju kepada zat Allah Taala dan pada sifat yang uh, dikandungnya. Okay. Di atas dan di atas asar uh, yang tersusun di atasnya sekalipun ia, ia, ia, ia melampaui eh? uh, faru rabi, faru salis. Nak ha, bukakan itu itu kan kaedah pertama, kaedah kedua, kaedah ketiga, ya, ha, kaedah, ke kaedah, kaedah, ke kaedah, ke kaedah keempat, kaedah keempat adalah fi mana uh, dia kata, uh, apa yang kita jawab pada golongan mu'attilah golongan yang mengabaikan enam uh, uh, asma' dan sifat Allah Taala kita jawab kepada mereka dengan kata uh, kata di kata kat sini uh, almu'attilatul ladhum liyan kiruna syai'an min asma'illah uh, golongan mu'attilah adalah golongan yang mengingkari sesuatu daripada nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Taala wa yuharifu dan zahiriha mereka me mengalihkan nas nas daripada zahirnya Wahyukaulahum almu awilu awa almu awila dikatakan mereka juga guna almu awila. Uh, dijelar mereka guna alitawil. Wahyukau itu amah dan kaedah umum. Firma narudzul alaihim anak kula inak inak uh, dan kaedah umum pada apa kita jawab pada mereka di atasnya adalah kita katakan kata kata mereka khilafus zahirna nusus ia bercanggahan dengan zahir nas. Wahilafu tarekatu salaf di bercanggahan dengan cara salaf walaisa ali dalilun sahihun dan tak ada dalil atasnya dalilun sahih barumama yakun fi ba'di sifati wajhun rabi'un au aksar dan dan boleh jadi dikatakan pada uh, sebahagian sifat ada uh, apa dia kata uh, bentuk yang keempat atau lebih maksudnya di cara mereka menolak tadi kita tak boleh terimalah sebab itu zahir nas okey baik kemudian uh, seterusnya jap yang pertama sifat kan okey uh, dia kata yang Uh, kedua bijak wa qaul wa yang kedua sifat apa yang kedua kaunu subhanahu wa kata-kata yang subhanahu wa ta'ala aliadah mabsuutan bahkan dua tangannya terdepa terbuka ha? terbuka terdepa kep okay. uh, syarah surah so, maidah 64 syarah asifatus uh, thaniyatu sifat kedua aliadani dua tangan dua tangan Okay. Ali iyadah ni dua tangan Min sifatillahi sabitati Di antara sifat suat lain sabit Lahu baginya Bil kitab bi wa sunnah wa ijma' salafi Dengan kitab Sunnah dan ijma' salaf Allahu Ta'ala Sunnah Allah Ta'ala Dan suratul ma'ilah 64 Baliyadah umum basun tata ni Bahkan dua tangannya terbuka Kualan Nabiya s.a.w Bersabar Nabiya s.a.w Dari Bukhari yang Muslim uh, dari, Bukhari, uh, dari Bukhari yang Muslim Dan Bukhari yang makna dia Uh, Nabi kata yaminullahu yaminullahi mal'a mal'a at uh, tangan kanan Allah adalah penuh la yuriduhan nafqatuhu nafqatun tidak mengurangkan akan apa di tangan Allah Taala tu uh, sebarang pembelanjaan sebarang pemberian sahaul lail nahar memberikan malam dan juga siang ila kaulihi sehingga la sabda baginda sallallahu alaihi wasallam biyadil ukhra al qabdatu yarfa'u wa yakhfidu dengan, pada tangan yang satu lagi al-qabdu uh, al-qabdu uh, al-qab genggaman ya rafa'u wa yukhfidu dia mengangkat dan menurunkan dia mengangkat dan menurunkan menentukan akan, apa, satu untuk memberikan uh, apa apa nafkah kepada makhluk-makhluknya satu lagi untuk menaikkan dan menurunkan disebut oleh imam ulil nabi SAW dalam hadis bukhari dan muslim so dikatakan ijma' as-salaf telah bersepakat salaf al-isbatil yadaini lillah pada menetapkan dua tangan bagi Allah fayajib isbathuhuma maka wajib kita mengisbatkan menetapkan kedua-duanya lahu bagi Allah bidun tahrifin dengan tanpa kita menyeluwengkan makna dia wala ta'til tanpa kita abaikan pengertian dia wala takif dan takde kita macam-macamkan macam mana tangan Allah tak ada wala dan yang takde kita contohkan wa huma yadani hakiqatan lillah dan kedua-duanya adalah dua tangan yang hakiki bagi Allah taala ialih qanibih yang layak bagi Allah layak bagi Allah kita tak tahu sebab kita orang tak ada contoh untuk kita bandingkan tapi kita tahu apa yang Allah kata tentang dia adalah benar okay? baik waqafas surha ahlut ta'til yang menafsirkan kedua tangan tadi ahli uh, pengabayan sifat-sifat Allah dengan dengan mati dengan nikmat dikatakan tangan Allah nikmat Allah aw kudrati atau dengan kuasa wa na dan seumpamanya Wanurudu alihim di masa bakkafir kahitul robi'ati dan kita tolak kepada jawab balik kepada mereka dengan apa yang telah lalu dalam kaedah keempat wabiwajihin robi'in dengan bentuk keempat annavi syaki mayam nautafsi baris ayat tadi apa yang menghalang pentafsiran kedua-duanya, keduanya bidalika dengan itu? Kau sebut dua tangan, kau sebut satu je, mungkin nanti kau dua tangan. Okay, lihatlah tafsir rohuma bidalika. Katakan kakaulihi Taala. Uh, dia sebenarnya uh, dia, dia, dia diputuskan eh apa yang, apa dia, dia dalam uh, ayat tadi apa yang menghalang penafian kedua tangan tadi uh, dengan itu dengan cara kata nikmat ataupun uh, kudrat okey kuat kaulihi saya pasti kaulihi taala di dalam surat sad ayat 75 bila Allah murka kepada iblis Allah kata kepada iblis ma manaaka an tastuda lima tu biadaya Ha, kena apa menghalang engkau untuk sujud kepada apa aku cipta dengan dua tanganku dengan dua tanganku dan Al-Quran al-Karimah wa qawluhu nasabda baginda sallallahu wa biyadil ukhra al-qabdu dan pada tangan nabi uh, tangan, tangan Allah yang satu lagi N nabi kata tangan Allah satu lagi al-qabdu genggaman al-awlihi lati waradat alaiha sifat al-yadain wa kaifatu bainahuma bainaha wa wujuhah yang uh, datang padanya sifat dua tangan dan cara kita mentaufikkan di antara kita menggabungkan di antaranya di antara ayat-ayat yang datang okey al awalu yang pertama al ifrad datang dengan lafaz mufrad kaqalihi taala ta ta subhanahu wa taala rasulul mulk ayat pertama tabarakallazi biyadihil mulk maha berkat Allah yang di tangannya kerajaan atau nabi kata walladina su muhammadin biyadih demi tuhan yang muhammad di tangannya sebut satu kemudian al-maidah sebut yang dua Okay. asalnya itu kakau lihi ta'ala baliyadahum besototan bahkan dua tangannya terbuka okay, sebut dua kemudian uh, insulatul ma'idah 64 okay. kemudian asal itu yang ketiga aljam'u datangkan jama' kakau okay. lihi ta'ala surah yasin alam ya ru'anna khalaqnahum khalaqnah lahum mimma amilas a'idina an'ama dan adakah adakah tidak mereka lihat bahawa kami ciptakan untuk mereka daripada apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami bin tamiyan تنakan. Okey, maksudnya hmm. kita nak gabungkan semua dalil-dalil tadi yang ada datang mufrad, musanna, jamak. Okey, at-taufiq baina hadhil uh, wujuh, Penggabungan gabungan antara wajah-wajah ini? Anaqula, boleh kita mengatakan a uh, al-wajhul awwalu bentuk pertama mufradun. Okey, mufrad mudafun yang dijadikan mudaf. Okay. Biada'i. Uh, bi bi uh, dengan apa dengan ab uh, bi yadihi hai uh, eh? itu dijadikan mudaf hi mudaf ilaih uh, di tangan di tangannya maha berkat tuhan yang di tangannya okey fa <tut> yasmunu kullu maka ia meliputi ke yang sabit bagi allah Minyadin daripada tangan wala yunafi tashtain tapi dia tak menafikan akan dua wa amal jamu adapun yang jamak pula fahuwa <tut> litakzim kerana ia adalah untuk pengagungan. La li hakikatil adat. Bukan kerana hakiki bagi bilangan. Aladzi huwa salah sah. Yang ia, ia adalah tiga. Faaksar ataupun lebih. Wahina izin la yunafi tasniyah. Ala anna huqad kila aqal al-jam'i isnan. Dan, dan kepada kita itu, tidak, dia betul-betul terangkan dengan sebut dua. Sebab kerana uh, telah dikatakan, eh, dikatakan dalam bahasa Arab bahawa sekurang-kurang jama' adalah dua. Nanti kita solat berjemaah bila dua orang, dia jama'ah fa iza uh, jumila al-jam'u ala aqallih bi di di di, di humila al-jam'u dibawakan jamak tu kepada yang sekurang-kurangnya fala mu'aradha bainahu wa baina shay'taini afla maka tiada pertentangan di antara surah yasin tu punya ID itu uh, apa bertentangan dengan apa dua tangan sama sekali sebab dua apa dua tu adalah sekurang-kurang jamak sekurang-kurang jamak ya Allah alam okey Okey. Akhirnya okay. aku berkata Allah Taala fi Taala lepas tu sifat berikutnya Taala ikhbaran an Isa alaihi salam. Ya. Yang apa yang yang mana apa berita huan eh? daripada Isa alaihi salam annahu qala bo Isa berkata surah Maidah. Ni akhir suratul Maidah. Bila Isa alaihi salam dia disebut kepada dia berkenaan dia, dia sebut kepada Taala tentang tentang apa tentang kalangan kaum dia kau dia. Adakah kau bergaul tanya soalan pada dia? Adakah kau yang suruh dia mereka ambil kau dari ibu engkau sebagai dua tuhan selain daripada Allah. Jadi uh, sebagai dua tuhan yang lain selain Allah Taala. Jadi Nabi Isa jawab. Antara Nabi Isa jawab dia kata kalau aku cakap dia ya, engkau telah pun tahu aku cakapkan. Tak pernah aku cakap yang betul. Uh, ayat 1616 eh. Nabi Isa alaihi salam kata tak la fi nafsi wala la fi nafsi. Engkau tahu apa dalam diriku? Aku tak tahu apa dalam dirimu. Kau tahu apa dalam diriku, aku tak tahu apa dalam dirimu. Syarah atau penjelasan. Sifatul sali satu, sifat yang ketiga. Al-Nafs, jiwa. Okay. Al-Nafsu sabitatun lillahi ta'ala. Sifat jiwa sabit bagi Allah ta'ala. Bil-kitab wa sunnah wal-ijma'i salaf. dan kitabi, sunnah, sunnati, wal-ijma'i salaf dengan kesepakatan salaf. Qalallahu ta'ala ta wa ta ta'ala dan surah al-an'am ayat 54 kau tengok kata rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah telah menetapkan tuhanmu ke atas dirinya rahmat dan isa alaihi kata dalam surah al-maida ayat 116 tak la ma fi nafsi wala a'lam ma a'lam ma fi nafsi engkau tahu apa dalam diriku aku tak tahu apa dalam dirimu engkau tak aku engkau tahu apa dalam diriku aku tak tahu apa dalam dirimu ha, itu yang isa alaihi kata kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi uh, dan, dan dan hadis Nabi waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu uh, uh, alaihi wasallam ah subhanallahi Allah taala dengan puji-pujian kepadanya arada khalqihi sebanyak bilangan ciptaannya warida nafsihi dan sebanyak redha dirinya wazinata arsyin Dan seberat seberat timbangan uh, seberat arsynya wa mida dakalimah sebanyak tinta kalimahnya uh, Imam Muslim ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Isteri dia untuk sebut lepas subuh. Yang mana menyamai dengan seorang tu duduk lepas subuh sampai matahari naik. Okay. وَعَجْمَ السَّلَافُ عَلَا ثُبُوتِهَ عَلَوْا ala اللَّا إِكِ بِهِ Dan telah bersepakat salafu soal. Ya, Kata sabitnya jiwa uh, diri bagi Allah Ta'ala. Uh, Data wajah yang layak dengan Allah Ta'ala. فَعَجْبُ إِثْبَاتُهَا lillah. Maka wajib kita mengisbatkannya kepada Allah Ta'ala minuwaidu tahrifin tanpa kita menyelewinkan wala ta'tilin tanpa kita mengabaikan maksud dia wala ta'kilin tanpa kita menbagaimanakan ia wala ta'kilin tanpa kita mencontohkannya ok waqauluhu subhanahu wa ta'ala lepas tu wajaharabbuka eh okay. dan datang Tuhanmu yang suatu al-fajr ayat 22 dan firman wa ta'ala surah al-baqarah 2.1 halian zuruna illa an ya'tihamullahu adakah mereka menantikan adakah mereka menantikan mereka tidak ada mereka tidak menantikan untuk datang kepada mereka Allah. Tidak mereka menantikan kecuali datang kepada mereka Allah. Okey, yaatihumullah. Okey, syarah. Sifatur Rabi'atu, sifat keempat Al-Majid datang. Maji Allah lil fasli bainan ibadi yaumil kiamati thabitah thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Wal ijma' Datangnya Allah bagi memutuskan hukum di antara sekalian di antara hamba-hambanya. Pada hari kiamat adalah sabit dengan kitab sunnah dan juga ijma' salaf. Qala Allah Taala Subhanahu wa taala surah al fajr ayat 22 waja rabbuka dan datang Tuhanmu. Dalam surah al-baqarah 210 hal yang zuna ila ayatihimullah adakah mereka menantikan kecuali datang kepada mereka Allah. Wa qala nabi qsad Rasulullah sallallahu alaihi hatta idza la yabqa illa man ya'budullah atahum rabbul alamin. Ini dia di mahsyar nanti. Nabi kata dalam hadis yang sahih eh, Berkenaan dengan hadis syafaat Dan Nabi sebutkan berkenaan kedudukan manusia Permulaan disperintahkan adalah Barang siapa sembah apa-apa Ikut apa yang sembah Everything Semua akan ikut siapa yang sembah Mari Ikut matahari, matahari, bulan-bulan Kemudian tinggal di di, di di di Mahsyar ketika itu Selepas tu Orang beriman dan orang munafik sahaja Orang beriman dan orang munafik Maka ketika itu bila, dah tak ada, dah, bila tak tinggal lagi Kecuali siapa yang menyembah Allah ialah secara paksa ke secara sukarela ke semua akan ada maka uh, atahum rabbuhum al alamin. Mereka, rabbul alamin datang bermakna rabbul alamin hadis mutafakun Ali bukhari muslim uh, fi hadisin tawilin dalam hadis yang panjang wa ajma' as-salaf 'ala thubutil maji' illahi taala naklah uh, bersepakat salaf okey telah ijmak salaf ke atas uh, sabitnya ke da datang bagi Allah taala wajib ithbathuhu lillah Isbatuhulah maka wajib kita menetapkannya kepada untuk Allah taala Mena wairi tahrifin yang tanpa kita menyelewengkan. Walah ta'til yang tanpa kita abaikan. Itu maksud dia. Walah ta'kil yang tanpa kita macam manakan caranya. Walah ta'kil yang tanpa mencontohkan ia dengan mana-mana makhluknya. Wahuwa maji'un haki'un. Ia adalah datang yang haki'ki. Tapi, yaliku billahi ta'ala layak dengan Allah Ta'ala. Layak dengan Allah Ta'ala akan perbuatan tersebut. Bukan macam makhluk. Bukan seperti makhluk Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada yang dibagaikan. Waqar fasarahu ahlu ta'til. Dan telah atla uh, ditafsirkan ia oleh ahli taktil ahli pengabayan sifat-sifat Allah habi maji amri dengan datangnya urusannya wa alaihim bima sabaqa fil qa'id rubiati maka dan kita tolak kata kepada mereka dengan apa yang sabit dalam kaedah yang keempat yang nah, balik-balik pada mukadimah itu tu okey baik ini wa qulu taala fi taala radiyallahu anhum wa radu anhu la taala terhadap mereka dan mereka puredha terhadap, terhadap Allah Taala al uh, maidah ayat 119 maidah 119 Okey sifatul khamis satu uh, syarah eh? sifat yang kelima ar-ridha ridha min sifatillahis sabitati Allah uh, ridha ni adalah di antara sifat uh, Allah yang sabit baginya uh, bil kitab was sunnati wal ijma' as-salafi dengan kitab sunnah dan ijma' salaf qala ta Allah taala fi Allah uh, taala dan surah al-ma'idah ayat 19 Radiallahu anhum waradu anhu dan surah, uh, surah ayat 100 pun uh, taubah pun ada uh, surah ayat 100 taubah pun ada. Kalian nabi sabi nabi saw. Inna Allah leherdo anil abdi. Artanya so, benar-benar redoh terhad dari pada sesorang hamba. Ayat kulal akalata dimakan makanan fayah fayah midahu aleihah dimujaja artanya di atasnya. Ayat shrobas sharbata atau minum satu minuman satu minuman fayah fayah midahu aleihah Lalu dia memuji Allah Ta'ala di atasnya. Rahul Muslim, dia juga kalimah Muslim. Wa ajma'as-salafu dan salafu salatah berspakat la isbatir redhau lillah untuk menetapkan sifat redhau bagi Allah Ta'ala. Fajibu isbatuha lahu. Maka wajib kita menetapkan sifat redhau bagi Allah Ta'ala. Minu waira tahrif tanpa kita menyelewinkan. Walau ta'ati tanpa kita mengabaikan pengertiannya. Walau ta'kifin tanpa kita membagaimanakan caranya. Walau ta'ati tanpa kita mencontohkannya dengan Uh, makhluknya, okay? Wahyu ridha hakikiun yaitu bila Allah Taala dan dia adalah ridha yang hakiki yang layak bagi dengan Allah Taala. Maka uh, fatharahu ahli taatil dan telah menafsirkannya uh, ahli taatil ahli pengabang sifat-sifat Allah di sawabi dengan pahle. Uh, dengan pahle wanauudul alihih dimasa mukafil kawan ini terlalu berhati kita tolak balik kepada mereka dengan apa yang telah lalu dalam kaedah yang keempat, kaedah yang keempat nanti okay, baik. Kemudian, waqaulu uh, hu kata dia ni, uh, kata Al-Makdisi, rahimahullah. Waqaulu firman Allah Taala, yuhubu uh, mu, yuhubu nah. Setelah Ma'idah, iaitu lima puluh mereka uh, dia sayang mereka dan mereka sayangkan dia kepadanya, menyayanginya. Dia sayang mereka, mereka sayang dia. Okay, aisharhu penjelasan. Sifat tu satu sifat yang ke enam. Sifat yang ke enam adalah al-mahabbatu cinta atau sayang. Al-mahabbatu min sifatillahil sabitatu. Ami sifat istilah hisabitati lah cinta atau sayang ni daripada sifat-sifat Allah yang sabit baginya. Bila kitab, bila sunat, bila ijma asalafi dengan kitab, sunnah dan ijma salaf. Kalau Allah taala melarat taala dalam surat Maidah lima puluh empat, fasau fayatihi mullah bi kaumin. Yang orang ini terkait pada ayat awal tu kan? Yakhlainya manu, heu beriman, mayar tadamingku ma'andini. Walisya pu yang murtad dengan kamu daripada agama Allah taala. Fasau fayatihi mullah bi kaumin. datangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahum dia sayang mereka mereka sayang dia. Kala Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam ha yaum telah bersabda Nabi Sallallahu pada uh, uh, dalam peristiwa Khaybar nimbag telah tianna rayata wadan aku pasti berikan uh, panji ini esok pagi rajulan seorang lelaki yuhibbullah yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu disayangi dia oleh Allah dan Rasulnya dan dia menyayangi uh, dia dia yuhibullaha wa rasulahu dia sayang Allah dia cinta Allah ni Rasulnya wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu dan menyayangi dia Allah dan rasulnya mutafakun alih ha yang dapat beliau pada esoknya ada Ali bin Abi Talib okey ajma' as-salafut la bersepakat salaf bagi salaf ala thubutil mahabbati lillah telah tasabiknya sayang sifat sayang bagi Allah dia uh, kata sayang bagi Allah Allah uh, yuhibbu wa yuhabbu dia menyayangi dan diri disayangi Faihibu fai fai wajibu isbat tu maka wajib kita mengisbatkan itu hakikatan uh, secara hakiki minyak kita tarif dengan tanpa penyelewengan. Walau tak tanpa pengabayan maksud dia. Walau tak walau tanpa kita membagaimana caranya syarunya. Walau dengan tanpa kita mencontohkannya dengan makhluknya wahya mahabbahun haqiqiyyatun taliku billahi ta'ala dan ia adalah cinta yang hakiki yang layak bagi Allah ta'ala. Maka fasaraha ahli taktil dan ditafsirkan ia oleh ahli taktil, ahli pengabaian sifat-sifat Allah ta'ala bisawab dengan pahala. Waraddu alaihim dan jawapan kepada mereka bima sabaqa dengan apa yang telah lalu filqa'in dir rabb antipada kaidah keempat. Okey. Wa ta'ala fil kufar, naf'ul antana kafir katayma al-maqdisi rahimahullah yang satu fathaika 6. وغضب الله عليهم dan telah murka Allah Taala ke atas mereka. الغضب الله عليهم, murka Allah Taala kepada mereka. Sifatu sabit sabiatu sifat ketujuh al-ghadabu. al, -ghababu. al -ghababu, uh, uh, marah tu min sifatillahis sabitati lah. Di antara sifat-sifat Allah yang sabit baginya bil kitab wa ijma' dengan kitab, sunnah dan juga ijma' al al-aslah wa qala Allah qala ta'ala fi man qatala mu'mina muta'ammidan ah ha, Allah Taala berkenaan orang-orang yang membunuh seorang beriman secara sengaja surah nisa ayat 33 wa ghadiba Allah 'alayhi anahu dan murka Allah Taala ke atasnya marah Allah Taala ke atasnya dan juga dia melanatnya okey wa so, qala an-nabi ibn nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba kitabatan kita 'indahu arshi surah Allah telah satu tulisan di sisinya di atas arasy inna rahmatī taglibu ghadabī sungai nya rahmatku menewaskan akan kemarahanku uh, Mutafakun ni hadis pakati bukhari muslim eh ijma' as-salaf telah bersepakat salaf eh 'ala thubutil ghadabi lillah kata sabitnya sifat marah bagi Allah fayajib isbathuhu min ghairi tahrifin maka wajib kita mengisbatkannya dengan tanpa penyelenggengan wala taktil dengan tanpa pengabayan. Itu maksudnya. Walat taqif tanpa kita memagaimanakan caranya. Walat taqif tanpa kita mencontohkan dengan makhluknya. wah, huwa ghadabun hakiki yuniyalli'ku billahi. Uh, ia adalah kemurkaan, murka kemarahan yang hakiki, yang layak dengan Allah. Wa fasarhu ahli taqtil dan menafsirkannya ahli pengabayan sifat-sifat Allah dengan uh, bintiqam, bin dengan pembalasan. Wa narudhu alaihim bimasa baka. kita jawab balik kepada mereka dengan apa telah lalu filqa'il turabiyati pada kaedah keempat tengok balik kelas kita nomor satu okey rabbu uh, dia kata wabiwajhin rabbiin yang bentuk keempat anallahu ta'ala ghayra rabbina alghadabi wa intiqami dan dengan bentuk keempat kita kata bahawa Taala mem, melainkan membezakan di antara marah dan juga pembalasan faqala taala Dan surah az-zukhruf uh, ayat ke-5 falam ma asafuna bila mereka aghzabuna asafuna ay aghzabuna jadikan kami marah in taqamna minhum kami balas uh, buat, buat pembalasan terhadap mereka in taqamna minhum kami buat pembalasan terhadap mereka fajal intiqama natijatan lil ghadabi maka akan jadikan ayat ini uh, pembalasan itu pembalasan itu sebagai natijah atau kesan daripada kemarahan fadalla ala annahu ghayru ghayru ghayru annahu ghayru maka dia menunjukkan kepada ia bukan ia mana Pembalasan bukan kemarahan. Bahkan pembalasan tu, uh, dia adalah result daripada kemarahan. Okay. Kata Imam Makhdasi lagi, قَوْلُهُ تَعْلِفِ اللَّهُ taala dan surah Muhammad ayat ke-28. إِتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ Mereka mengikuti apa yang menjadikan uh, murka Allah Ta'ala, memurkakan Allah. Okay. أَسُخْتَ Benci-benci. Kan? Dibencikan oleh Allah. أَسْخَرَحْ uh, Okay. Okay. Sifatullah Sami sifat yang kelapan as-sukhthu kebencian as-sukhthu min sifatillahis sabitatu sabitati bil kitab wa ijma' is salafi um, benci adalah dia di pada uh, sifat-sifat Allah yang sabit dengan kitab sunah dan ijma' kalau ta'ala sallallahu Ta alaihi wasallam Muhammad ayat 28 kali kebiannahu taba'u ma'asratullah itu adalah dengan sebab mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah ta'ala benci Wakar kami doain Nabi saw dan adalah daripada doa Nabi saw Nabi saw doa ketika dalam sujud witir Nabi doa nasib witir baginda Allah ma'ani awwadu kamil saqatik ya Allah aku berlindung dengan kerendahanMu daripada kebencianMu Mu'afatika min ukubatik dan aku berlindung dengan kemaafanMu berbanding daripada ke daripada hukumanMu hadis riba Muslim rohmu Muslimun okay Haji ma'as-salafu, maka salafu-salafu telah bersepakat. Alathubuti sukti lillah. Ke atas uh, sifat benci. Uh, sifat tak suka uh, bagi Allah. Fajibu isbatuhu lahu. Maka wajib kita menetapkannya kepada-bagi Allah. Minu'aydi tahrifin dengan tanpa kita menyelewengkan. Itu uh, menyelewengkan perkataan tadi. Wal, kepada maksud yang lain. Okay? Kalimah yang lain. Walah takti dengan tanpa kita abaikan maksud dia. Walah takti dengan tanpa kita membagaimanakan caranya. Walah takti dengan tanpa kita mencontohkan, uh, menyamakan dengan uh, dengan makhluknya wa huwa sukhtun haqiqiyyatun yaliku billah dia adalah kebencian atau yang yang yang hakiki ketidak sukaan yang hakiki layak dengan Allah taala layak dengan Allah taala okey mufassiru at-ta'til bintiqam ahli mengabaikan sifat-sifat Allah taala menafsirkannya dengan uh, intiqam pembalasan wa nuruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatu rabiati dan kita jawab balik kepada mereka dengan apa yang lalu dalam kaedah yang keempat ket. Okay. Wa qaulullahi ta'ala fihi ta'ala karaha Allah bi'a'sahum. Niswat taubat Tak suka Allah Taala untuk mengutuskan mereka. Itu orang-orang munafik pergi perang. Okay. Uh, syarah sifat tatasi itu sifat ke-9, al-karahat tu tak suka. Tidak suka. Al-karahatun min Allah. Ketidak suka Allah Taala lima yastahiqquha bagi siapa yang layak akan ia Sabit sabitatun. Adalah sabit bi bil kitab wa sunnah ijma' as-salafi dengan kitab Sunnah mereka ijma salaf. Kalau Allah Taala senantiasa ta dalam surah atau baik ke 46. Walakin karihalallahu bi ahsahum tapi Allah Taala tak suka untuk mengutuskan mereka untuk pergi ikut engkau serta dalam perang. Kalau yang Nabi yang Sallam, Rasul Nabi yang Sallam in allah karihalakum kila wal kal. Ta'ala tak suka untuk kamu kila wal ha, di katakan dan mengatakan mana asih pindah ucapan kata kata orang. Wakah seratus soal dan juga banyak bertanya itu pada sudut yang tak perlu pertanyaan yang memperdalamkan tapi tak ada faedah wa idaatul dan juga menghabat men atau mensia ini harta rahul bukhari rahul bukhari al-bukhari wa ijma' as-salaf telah bersepakat salaf ala thubuti zalika sabitnya itu illahi bagi Allah bagi Allah fa yajibu isbathuhu maka wajib kita mengisbatkannya menetapkannya min wayrid min dengan tanpa kita menyeliwengkan wala taqtil yang kata kita mengabaikan ia maksud dia uh, wala, wala taqif yang kata kita membagikan cara dia wala taqif yang kita mencontohkannya dengan uh, makhluknya wahiya karahatun hakiki kata ketidaksukaan yang hakiki minallahi dari Allah taliqubihi layak dengan Allah wafassara ahli taqtil uh, dan telah menafsirkan ahli taqtil ahli pengabaian sifat-sifat Allah al-karahatu bil sifat tak suka tu dengan penjauhan wa naruddu alaihim dan kita jawab balik pada mereka bima sabaqa fil qa'idati rabiati pada kaedah yang keempat. Ha tu so buka balik pada mukadimah. Ha so alhamdulillah kita berhenti situ. Nanti kita sebut lagi uh, sebahagian daripada uh, hadis-hadis sifat pula. Tadi ayat-ayat sifat nanti kita bincang pula hadis-hadis sifat. Okey. Uh, Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, tak ada soalan eh. Ha, ada soalan, kita berhenti sini. di sini. Ini masih, masih dalam konteks apa, awal eh, kita punya perbahasan. So, bila kita tengok dalam kitab ni, uh, dia, dia sebutkan dan, dan Syed bin Saimin cuba jelaskan pada kita. So, kita berhenti di sini, insyaAllah. Nanti kita sambung lagi, hadis sifat pula. Ayat sifat kita dah ambil, hadis sifat pun nanti kita ambil pula. Sebahagian, bukan semua. Untuk untuk kita Uh, tolak padanya tentang ahli uh, Ahli peng pengabayan sifat-sifat Allah Ta'ala Kita adalah orang ahli sunnah Yang mengisbatkan bagi Allah Apa, -apa yang isbat bagi dirinya okay? Baik, uh, kita berhenti sini insyaAllah Nanti kita sambung lagi Assalamualaikum uh, khairan Assalamualaikum berikan kepada kita semua faedah Apa kita belajar Wallahu'alam Wa salallahu'alam Muhammadin Wa salam walhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Asaf waqat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.